Тоді глянув на чоботи. — Ех, вакси просять, ну, нехай другим разом. І пішов з хати. Вийшовши з двору, Роман спинився, не знаючи, куди йти. У його були колись товариші-порубки, тепер уже всі жонаті хазяїни. Та йому не хотілося доїхати. Що там от їх він цікаво почує? Хіба піти, щоб побачило, який він тепер став? Декже нікого дома нема, усі на роботі. Ну та вже вийшов з двору, то пройдеться селом, а там уже і надумає, куди піти. І він подався вулицею, йшов помалу, мов туди-сюди роздираючись на село, а справді дивився, чи хто його бачить, чи ні. Та всі люди поїхали на поле, тільки деякі баби порились по хатах. На вулиці бігали самі діти. Один маленький хлопець, побачивши Романів піджак і чоботи з блискучими рівними халявами, гукнув через вулицю до трохи старшенької дівчини. Дивись, дивись, пане де? Роман усміхнувся. Йому це сподобалось. Але дівчинка глянула на його і відказала своєму товаришеві Дурний, що ти казиш? То не пан, а солдат Севасенко, мені мати казала. Е, чортова батяка, подумав Роман. Слово не міє сказати, що й пащікує. Він сердито глянув на дівчинку і крикнув Ну, ти тут і пішов далі. А та перелякана спершу мовчала, аж поки роман одійшов геть, геть. А тоді, підбігши до хлопця, сказала Людецький, який страшний. А страшний ішов далі. Йому по дорозі була крамничка, а біля неї стояло двоє троє чоловіків і жінка. Роман знав, що треба поздорукатись, проз їх проходячи, але подумав собі: от і ще чорт зна, кому куражку скидать. І поминув людей, так мов би їх і не помітив. Що це воно пішло? — спитав один дядько. — Та це сивашів солдат. — Чи ба, яке пишне! — Іде і не здоровкається. І дядьки з жінкою почали проміж себе судити Романа, що незвичайний. Але він того не чув, а чимчикував далі і звернув на другу вулицю. Там побачив серед солом'яних покрівель залізний дах на невеличкому будинкові. Вгорі над дверима прибито було дошку з написом «Народноє училище, а зайду до вчителя», — подумав Роман, хоч зовсім учителя не знав. Овішов чималі сіни з кілочками і гвістками по сінах задля школярської одежі, став не знаючи, в які двері йти, бо перед їм було їх двоє. Одні були трохи відхилені, і крізь їх чути було розмову. Сердитий голос, говорячи, по-панському кричав. — Почому ти мене сапог не почистив? — Двір чистив, — відповідав другий мужицький, старечий голос. — Хіба я вам лакей? — Я сторож. — Нанялся сторожем, должен бути учителю лакеєм. Каждый день сапоги чисть. — Та ж це таке справді! «Я громаді пожаліюсь!» «Плевать мне на твою громаду! Иди сейчас, до сучка, и купи две колодокарт!» З дверей вийшов бурчачий собі щось сивий сторож. «Чи дома вчитель?» — спитав Роман. «А он!» — показав сторож на двері і пішов в школу. «Кто там?» — почувся за дверей голос. «Вірно, опять кто-нибудь притирил мальчика?» «Ну, ідіоти. Хоть не говори їм, що іще рано. Двері відчинилися від штурханця ногою, і на порозі став молодий хлопець з закрученими вгору вусиками, без піджака й жилета в самій сорочці, позакладавши руки в кишені в штани. — Тебе чого? — спитався він, але, побачивши на романі неможицьку одежу, повернув інакше. — Вам чого нужно? — — Моє поштеніє, — сказав Роман, простягуючи руку, — севашов. Учитель дав йому і свою руку, і покликав у хату.